Десять останніх років я не допускав в Україні нестабільності, не допущу і зараз. Звернення президента України Леоніда Кучми до українського народу. Політологи України, Росії, Грузії і Сербії схильні вважати, що в Україні готується силовий варіант президентських виборів. Однак можливість його реалізації зведена до мінімуму через відсутність умов і необхідності революції. «Інтерфакс Україна». У антиющенківських роликах, які крутили УТ-1 та Інтер, застосовано технологію 25-го кадру. Це є намагання донести до глядача приховану інформацію, зміст якої можуть оцінити лише фахівці. П'ятий канал. Дружина київського губернатора спростовує інформацію про побиття її чоловіка прем'єр-міністром Віктором Януковичем. «Українська правда». Я відчинив двері офісу власним ключем, мабуть, вперше за кілька років. І вперше мені на зустріч не зблиснув погляд з позастійки секретаря. Хоч, можливо, я і перебільшую. Сюди доводилося приїздити і вночі, і рано вранці, і у вихідні, коли дівчата відпочивають. Проте сьогодні порожнеча здалася мені особливо красномовною. На столах не лежало жодного папірця, а двері до сапуленого кабінету були по привідкриті. Я підійшов до них і зазирнув досередини. Звісно, я й не чекав нікого побачити. Але порожнє крісло та чистий стіл моєї заступниці справили гнітюче враження. «Катю, Катю, як же тебе витягти?» Я натиснув кнопку «Кавоварки» і довго спостерігав, як розумна машина сама себе запускає. Гуде, блимає індикатором, знатугою промиває нутрощі. Мабуть, це єдине, що я зараз міг зробити – мовчки дивитися на темний струмінь кави, що лється до чашки. Однак саме цей процес раптово наштовхнув мене на ідею. Зачекайте. Але ж я маю добрі зв'язки з опозицією. Хоч би через того самого Мирослава. Що коли звернутися до нього? Незаконне затримання прибічниці Ющенка. А Катька цілком може зійти за помаранчеву, принаймні тому, що розмовляє українською. Який-небудь пікет біля Генеральної прокуратури, статті на сайтах. Може спрацює? Зараз ситуація складна. Навряд чи майбутньому президенту потрібен зайвий негатив. Звісно, це може здатися наївним. Негативу зараз вистачає, але погодьтеся. Одна справа – витягати з тюрми опозиціонерку, а зовсім інша – пробувати захищати комерсантку, яку взяли на фінансових порушеннях, чи що там їй шиють. Кава так і залишилася стояти на підставці розумної машини, а я вже набирав телефон Мирослава. Їм же врешті-решт потрібні гроші на вибори, так хай зароблять. Я не жадібний, коли йдеться про своїх. Ваш абонент знаходиться поза зоною досяжності повідомив жіночий голос. «Я набрав другу мобілку. Мирослав заощаджує на зв'язку, тому носить кілька телефонів». Почувся гудок. «Слава Богу, значить, зараз візьме». Але гудки йшли один за одним довгою чергою. «Візьми трубку, ну ж, візьми!» – благав я. Врешті-решт телефон заморився чекати і зупинив виклик. Спробував ще раз той самий ефект. Десяток гудків та відбій. «Падло!» Я став поспіхом переглядати записника. «Чи немає там ще якогось номера?» І раптом надибав телефон Олеся. Це те, що треба. Він завжди крутився з усякими опозиційними поетами-письменниками і, напевно, зможе знайти усі паролі, явки і ставки. Проте Олесь теж не поспішав брати слухавку. Що вони там змовилися? «Слухаю», – нарешті пролунав знайомий голос. «Слава Богу! Пішов у підпілля!» Він трохи здивувався. «Чому у підпілля? Через вибори, я гадаю, конспіруєтеся?» «Ні, я не працюю, ти ж знаєш». «Знаю», – погодився я, згадавши історію з кав'яром, після якої хлопець змушений був звільнитися. «А Мирослав живий чи прибили десь?» «Наче був живий, а що?» «Та от не може його знайти, а справа термінова. Може, підкажеш, де він може ховатися?» «В принципі, де завгодно. Може, в якомусь штабі?» Олесь недобре гмикнув. «Може, і в штабі. Ти взоряний дзвонив?» «Я спочатку навіть не зрозумів, про що він». «Який зоряний? Там же сидять Януковичі!» Він посміхнувся «Точно, а ти що не знав?» «Що не знав?» «Що Мирослав працює на Яника?» «Та брешеш!» «Чого це я брешу?» Він їм рекламні ролики знімав, в тому числі той про осідлану Україну «Що?» «А ти не знав?» Олесь явно тішився моїм здивуванням «Мирослав режисер, у нього робота така Знімати кліпи, ставити концерти Вони замовили, він зняв «Він зняв оце паскудство?» «Він?» «Сто процентів він!» «Жаль, у рекламі немає титрів, а тобто ти сам переконався!» «Не може бути!» «Може! Він професіонал, а вони бабки платять!» «Але ж Мирослав!» «Почути не хотіло вміщатися в моїй голові!» «Що Мирослав?» «Ну це, він завжди говорив!» «Тобто був за помаранчевих!» «Він же...» «Не знаю, може він і зараз за помаранчевих, але працює на білоблакитних, це абсолютно точно!» «Нічого собі». А отож, У Олесовому голосі звучала сатисфакція. Коли сам замазався в лайно, легше примиритися зі світом, якщо той теж у лайні. «А чому ж він раніше не казав?» «Що казав? Що знімає паскудні ролики?» «Ну хоч би і це? Ми ж наче товаришували, пили разом!» Олесю відповідь засміявся. «Я й справді ляпнув дурницю, але хіба міг її не ляпнути?» Він же завжди агітував. Ми переможемо наші люди, лаяв Януковича. Мало що лаяв, Хіба тільки він каже одне, а робить інше? І все-таки я не міг цьому повірити. Олесь, звісно, зараз ображений на весь світ. І це не дивно після публічного приниження з кав'яром та пашеною повією. Хлопець молодий, без досвіду, та ще й поет. А у творчих людей душа на розхрест. І легше повірити у те, що всі кругом падлюки, ніж зрозуміти свої помилки. Мирослав не міг працювати на Яника з мільйона причин. Проте мільйон перша причина все-таки не виключала такої можливості. Режисерам зараз важко знайти роботу поза телебаченням, а значить і поза політикою. Знаєш, де його точно можна знайти? Олесь на тому кінці буквально прочитав мою думку. На каналі. Він там постійно товчеться. Готує інавгурацію. Зрозумів. Дякую. Остання фраза свідчила про те, що хлопець повністю заглиблений у пошуки психологічного реваншу.